Memuliakan manusia tentunya ada batasan. Nabi mengajarkan Laysamin nama Nabi Wakir Kabiruna. Wakir pakai kof ya. Ada nah, orang tak ngerti mana Wakirnya. Wakir ya. Kabiruna. Wakir nah. memuliakan. Laysamin nama Nabi Wakir Kabiruna. Alayyarham Sohiruna. Bukan termasuk golongan kami kata Rasulullah. Orang yang tidak bisa memuliakan orang yang lebih tua. Jadi memuliakan itu ada ada sandaran, ada aturannya. Kita memuliakan seseorang karena umur. Ini ada syariat. Dan memuliakan orang karena agama. Tidak ada memuliakan manusia karena kekayaannya, tidak ada memuliakan manusia karena jabatannya. Bahkan itu memangkas iman. Man tawadho' ali ghadiyin dhihi nahuhu dahaba anhu thuluts Kalau ada orang hormat. Tawadhu, tawadhu itu menghormat. Tawadhu itu kita merendah, maknanya menghormat. Orang kaya karena kekayaannya termasuk kekayaan itu adalah jabatan itu masuk karena jabatan itu karena ada duit atau oh, paling tidak bisa mengambil duit yang memuliakan orang karena kekayaannya zahaba akan hilang dua per tiga agamanya makanya jadilah seperti ribri kalau duduk dengan pejabat adalah bukan karena saya ingin mendapatkan kekayaan dan keuntungan dari dia tapi saya punya misi menyampaikan kebenaran wibawa duduknya kita jangan kalau sudah duduk sama orang kaya waduh bingungnya masalah mana? Oh luas Tingkah lagunya sudah was, Rendah sekali Tapi kita dekat dengan orang kaya Karena kita cinta Agar dia menjadi orang kaya Ahli surga Kita bicara yang benar nasib. Maka penghormatan kita Ukurannya adalah syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menghormat seseorang Karena umurnya Ada syibah Ada ubannya Ada lebih tua dari kita Wajiban kita Memuliakan Ada orang salah mencium tangan Ini adalah tentu ada aturan Jangan bertang-tang Nah, ini lebih tua dari saya Tak cium tangan saya lagi Perempuan berapa Semasa ini Oh saya hormat guru saya Buya saya hormat Ini remus salaman semuanya Ini Bukan penghormatan Dengan cara seperti itu Tapi penghormatan Harus ada Panduan Yaitu syariat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian ukurannya adalah Bagaimana Menghormat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan karena pangkat Dan bukan karena kekayaannya Ada menghormat adalah Tentunya Dalam cara bertutur kata Kita harus baik di dalam kita berinteraksi baik ya, Seperti itu Itu penghormatan Tidak harus kita sujud di hadapannya Kalau kita menghormati orang tua kita bang Dosa yang amat besar Tidak perlu kita melakukan Dia wajar menghormat jum tangan Meluk, memperhatikan Itu adalah penghormatan Tidak perlu kita sujud gara-gara menghormat Itu kan budaya kerajaan di kerajaan dulu Kerajaan kafir menghormat rajanya sujud Hanya Allah lah dan yang boleh disujuti oleh kita Selain itu tidak ada Maka tidak boleh sujud daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wataala. Penghormatan adalah cara hidup yang baik saling menghormati. Tapi ingat ada aturannya, yaitu syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.